És dilluns 14 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell mostra el seu rebuig a la sentència per sedició del Tribunal Suprem. En la convocatòria de que s'ha fet a les 12 del migdia davant del consistori s'hi han aplegat 300 persones i Josep Piferrer ha explicat que demà l'Ajuntament ha convocat un plec extraordinari per mostrar el seu rebuig a la sentència del procés. La comarca del Baix Empordà també se mobilitza en diverses poblacions i fins i tot hi ha algunes afectacions de trànsit al llarg d'aquest matí, per exemple a Verges i a la Bisbal d'Empordà. També posarem la mirada en els esports i us explicarem breument que el club hoquei Palafrugell es va sobreposar a la derrota de la setmana passada amb un valuós empat a 3 contra el club hoquei Girona. I acabarem aquest informatiu marcat per la informació al voltant d'aquesta sentència per sedició del Tribunal Suprem de Justícia Espanyola amb la previsió meteorològica que ens porta des de l'Observatori de l'Estartit Josep Pascual. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns, 14 d'octubre, una setmana i un dia que estarà marcat doncs per aquesta sentència del procés del Tribunal Suprem, que avui s'ha fet pública, hem visitat l'alcalde de Palafrugell, l'Ajuntament, per saber-ne doncs, la seva opinió i també la... perquè ens doni un missatge institucional a nivell d'Ajuntament. Hem pogut conversar doncs, una llarga estona amb l'alcalde de Palafrugell. Us oferim aquesta conversa amb Josep Pifarré.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 no hi ha retorn aquí, no hi ha retorn possible. És, eh, si ja semblava doncs, irreconduïble la situació, no? aquesta sentència, al final, que per molts era esperada, no? que se n'escapa aquí, eh, és un punt de no retorn, podria ser un punt d'inflexió, novament, en aquest, en aquest camí que ja fa molts anys que, que es va caminant, en principi s'apostava doncs, pel diàleg, i ara sembla que, que això, doncs, veient no? quines són les, el, els arguments de l'Estat, em sembla que és, que és, és impensable ara mateix Mira, les, la, la justícia és per, per, per impartir justícia quan tens una gran part de la població que està dolguda per una sentència alguna cosa falla i perquè per sobre de les lleis, per sobre de les lleis hi ha la voluntat popular voluntat popular sustentada amb, amb, amb el que són els drets humans no estem demanant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 Jo no soc ningú per dir-ho. vorem uh, um, les concentracions que hi haurà avui a Palafrugell, avui ens trobem a les 12 davant de l'Ajuntament per mostrar aquest aturat institucional que estem fent. Avui a les 8 del vespre vorem a Plaça Nova, veurem la gent que té por, veurem la gent que té por a Barcelona. i mateix, amb una gran candidat de policies, la gent ja va començar a manifestar, veurem avui si uh, sí, la gent té por o no té por. Dir, el dia 11 d'octubre... A uh, Les escoles de Palafrugell estaven plenes de gent sabent que venien la policia cap a Palafrugell i ben vist les imatges sobre la televisió i la gent no es va moure. O sigui que la por, uh, la por és una, és una sensació i és un estat que cada persona se la gestiona com vol. Bom, no? uh, volem quina és la contesta de la gent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 el, les persones, no? el, el poble, s'ha mobilitzat en moltes ocasions. Eh, ara veurem si també ho torna a fer en aquesta, en aquesta ocasió doncs, a, a motiu d'aquesta sentència. Eh, en els últims eh, mesos, en l'últim any, eh, també hi ha hagut una miqueta de... No sé com explicar-ho, eh? Una miqueta doncs, de...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 cap mena de dubte que aquests partits polítics que tu deies que se'ls critica no se'ls critica, no se pot, no se pot criticar els partits polítics les decisions podria ser, però els partits no en els partits polítics que hi han perdut tant en aquesta, en aquesta, en aquesta sentència i en aquests dos anys de primer de, de presó provisional i en aquesta sentència no? Esquerra, per exemple, que jo parlo d'Esquerra tenim molta gent a la presó molta, a l'exili i a la presó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 seguirem informant des de Ràdio Palafrugell, al voltant doncs, també d'aquest ple extraordinari de les mobilitzacions que es vagin fent. es vagin organitzant aquí a, a, al municipi, també a la, a la comarca Josep. Gràcies per atendre'ns i ens retrobem aviat. Vale, gràcies a vosaltres. Així doncs a les 12 us cridava a la mobilització i en aquesta concentració que s'ha fet davant de l'Ajuntament de Palafrugell s'han pogut escoltar les següents paraules de nou en boca de Josep Pi Ferrer. 99 anys i mig. No podem dir bon dia, sinó que avui és un dia trist. Trist per les empresonades. Trist, trist per els empresonats. Trist per les seves famílies. Trist per nosaltres. I per què no dir ho dir també? Un dia molt trist per la democràcia espanyola. La. Amb la condemna en els presos polítics, l'Estat espanyol ha escrit la seva sentència. No és justícia, és venjança. Amb la causa general contra l'independentisme, l'Estat comet un nou error, històric, que provocarà un terratrèmol polític i social. Condemnen 11 persones perquè no poden condemnar a tot un poble. Catalunya voldrà ser el que ella vulgui. No es busca una solució, es busca... La venjança es busca l'escarment. Aquesta sentència no resol res. La repressió només agreuja el conflicte polític. L'única solució possible serà a base democràtica, no judicial. No volem fer política, no volen fer política, sinó imposar. Condemnant l'independentisme, l'Estat fa de la repressió una eina política per perseguir la dissidència i silenciar les voluntats democràtiques de tots els catalans i catalanes. La independència és l'única solució possible per preservar la democràcia els drets civils i polítics. La independència és una necessitat per poder viure en una societat més lliure, més justa i més democràtica. Per acabar, deixeu-me dir unes paraules d'un bon amic meu que vull estar a Lledoners i que per tots nosaltres és el vicepresident de Catalunya Oriol Junqueras aquest matí ha escrit això davant d'aquells que només els mou la voluntat de fer mal els diem que avui no acaba res ni venceu ni convenceu tornarem i tornarem més forts. No en tingeu cap dubte. Tornarem i guanyarem. Moltes gràcies. Incentiu al discurs de de de Palafrugell. I d'altra banda, doncs, en la conversa que hem mantingut a primera hora del matí, quan s'ha sabut la sentència amb Josep Piferrer, doncs, també ens avançava que hi hauria un ple extraordinari de l'Ajuntament de Palafrugell en, per mostrar el seu rebuig contra aquesta sentència. I aquest ple finalment es farà demà, dimarts, a dos quarts de vuit del vespre. Per tant, doncs, el seguirem en directe, com és habitual, des de Ràdio Palafrugell, des del 107.8 de la FM i també a través de Palafrugell.cat, un ple doncs, que servirà doncs, com a mostra de rebuig en aquesta sentència que s'ha sapigut avui del Tribunal Suprem, un ple doncs, que us oferirem en directe des de Palafrugell.cat i d'altra banda doncs, també l'alcalde de Palafrugell ha volgut fer una crida a la gent doncs, perquè es mobilitzi també per aquesta tarda, aquest vespre a les 8 a Plaça Nova. També hi ha una mobilització que doncs, també hi ha darrere l'ANC i també Òmnium Cultural, i l'alcalde de Palafrugell doncs, també ha volgut mostrar-se a favor d'aquestes mobilitzacions i ha fet una crida perquè la gent també es mobilitzi. D'altra banda, també ha comentat que fins que no se celebri aquest ple de demà dos quarts de vuit, l'Ajuntament de Palafrugell queda eh, suspès d'activitat institucional per tant, doncs, les agendes dels regidors i del propi alcalde doncs, que queden en, en blanc, sense activitat, fins que se celebri aquest ple de demà a dos quarts de d'avui. Seguim en aquests serveis informatius d'avui de Ràdio Palafrugell dilluns 14 d'octubre, i com no podia ser d'una altra manera, doncs, seguim... Mostrant doncs, informacions al voltant d'aquest rebuig a la sentència per sedició del Tribunal Suprem de Justícia Espanyola, que ha deixat, doncs, entre d'altres, també algunes concentracions a d'altres indrets de la comarca, com és l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro, que ja que havien convocat els veïns aquest migdia. També l'Ajuntament de Sant Feliu de Guixols té previst celebrar avui a les 7 un ple extraordinari i l'Ajuntament de Santa Cristina també ha convocat un ple extraordinari. En aquest cas, se celebrarà dimecres a les 8 del vespre. Les concentracions, com en el cas de Palafrugell, arreu de la comarca, també es repetiran amb més força a les 8 del vespre entre d'altres motius doncs que ens porten a parlar de, a nivell comarcal, d'altres situacions que tenen com a passant aquesta sentència del Tribunal Suprem, doncs és que el vaig emportar doncs hi ha gut diverses mobilitzacions per com a reacció a aquesta sentència i del judici de l'1 d'octubre per exemple, doncs aquest matí s'ha tallat la carretera C31 i G664 a Berges per una manifestació i també a la Bisbal d'Empordà hi ha hagut retencions de vehicles en un tall de la circulació en dos sentits de la marxa a la C66 que s'ha restablert en pocs minuts. Per tant, doncs, les mobilitzacions que ja han començat i que de ben segur n'haurem de continuar parlant en els propers dies. Deixem de davant en aquests serveis informatius les notícies relacionades amb la sentència del procés que hem conegut aquest matí i a continuació us avançarem una notícia relacionada amb els esports, una notícia que ampliarà Rafel Corbida, ben segur, amb el, un dels protagonistes de la informació que us explicarem a continuació. Parlem d'hoquei i és que el corredor mató Club Hoquei Palafrugell va saber sobreposar-se la contundent derrota de la setmana passada contra el Liceo i va sumar un bon punt contra el garatge plana Girona Club Hockey. Malgrat que els blanquinegres sempre van anar per davant el marcador, cada gol dels locals era contrarrestat pels blanquivermells. Així doncs, el 3-3 a 3 va ser un empat just en aquest derbi entre Club Hockey Palafrugell i Girona Club Hockey que us va oferir des de la sintonia de Ràdio Palafrugell. La sortida del conjunt visitant augurava un partit molt intens en el que si el Palafrugell sortia amb dubtes pel que havia passat a Galícia feia una setmana, podria patir. Els de Xavier García Balda, però, no van decebre la seva afició i van sortir sense por. Malgrat la pressió a dalt del Girona, se'n van poder escapolir amb facilitat i així, en una acció individual de Marc Figa, va arribar el primer gol del partit. Arran del gol, els palafrosillencs van disposar de diverses ocasions per ampliar distàncies. Per la seva banda, el Girona no acabava de trobar la tecla per penetrar la defensa blanquinegra. No obstant això, a 9 minuts pel descant, els gironins van donar el primer bis amb un gol Anul·lat, i pocs minuts després Palacín, amb una gran individualitat, va poder igualar el marcador. Així es va arribar al descans, però també amb una bona notícia pels locals, i és que els blancs i vermells ja havien comès 8 faltes, per tant es troben només a dues de la desena. A la represa, els visitants van sortir amb les idees més clares i van dominar els primers instants de joc. Malgrat això, els palafrugellens van poder avançar-se gràcies a una targeta blava per a Gerard Pujol. No obstant això, Ferran Garcia, en aquesta ocasió no va poder marcar, tot i que el palafrugell va poder aprofitar la superioritat numèrica per avançar-se novament amb un gol d'oportunista de Canet. De nou, però, els gironins van reaplicar, tot i que encara tenien l'amenaça de la desena falta. Aquesta no va trigar en arribar i, en aquesta ocasió, Ferran Garcia no va fallar. A menys de 10 minuts pel final del maig, el Palafrugell va cometre la desena falta. Lino, el porter palafrugellenc, però va poder aturar la falta directa. No obstant això, pocs segons després, Gurri va esmenar la seva pròpia errada anterior i va poder posar el 3-3 a -3 definitiu al marcador. El resultat no es va moure fins al final del partit i, amb tot, va ser un empat just en el derbi entre Club Hoquei okay Palafrugell i Girona Club Hoquei. Okay. Després de quatre partits, els blanquinegres sumen set punts i continuen a la zona mitja de la classificació de l'Hockey Lliga. Podreu escoltar les paraules del preparador del Club Hoquei okay Palafrugell, Xavier García Balda, en el programa Esports del Punt, que arribarà després d'aquests serveis informatius.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 seria necessari, no? Podríem dir? Uh, sí, uh, o sigui, el mes d'octubre és habitual que que hi hagi situacions de pluges. Uh, comentàvem l'altre dia, doncs, dels aiguats de l'any 94, mm -hmm. que varen tenir lloc en un mes d'octubre, uh, però durant molts mesos d'octubre, doncs, és habitual que tinguem ja algun temporal de mar associat, doncs, amb una situació de pluges d'aquestes podríem dir generoses, sense anar tan lluny, doncs, per exemple, fa 3 anys, el 13 d'octubre, vàrem tenir una situació d'aquestes, eh, amb, doncs, amb pluges que es varen estendre, per exemple, des de migdia del dia 12 i tot el dia 13, amb eh, no, no sé, una quantitat d'uns 80 litres per metre quadrat. I aquestes situacions doncs, sí que són habituals al mes d'octubre, eh? tot i que també és veritat que hi ha alguns mesos d'octubre que els apassen, els apassem molt secs estadísticament a la nostra zona en aquest punt de la costa bueno, Palafrugell també donc el mes d'octubre és el mes que cau més precipitació de mitjana al llarg de l'any però és molt i molt irregular i mentre doncs alguns anys eh, plou amb bonància d'altress doncs, pràcticament no plou i eh, la climatologia té això que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 Doncs amb la previsió meteorològica que ens ha arribat una vegada més des de l'Observatori de l'Estartit, doncs arribem al final d'aquest informatiu marcat, com no podia ser d'una altra manera, per la sentència per sedició del Tribunal Suprem de Justícia Espanyola que ha deixat condemnes entre els 9 anys i els 13, els presos polítics que porten doncs, entre un any i mig i dos anys de presó preventiva i doncs, amb aquesta lamentable notícia i amb les paraules doncs, de l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarré, al voltant d'aquesta sentència i també doncs condemnant doncs, aquesta imparcialitat de la justícia espanyola i fent una crida doncs a la mobilització pacífica de tots els palafrugellens i palafrugellens, hem repassat la principal notícia a nivell català, a nivell estatal i fins i tot a nivell europeu, perquè és una notícia d'abast mundial. Nosaltres doncs hem informat, tan bon punt hem conegut aquesta sentència i hem pogut parlar amb l'alcalde de Palafrugell, poder recuperar aquesta conversa íntegra que us hem ofert en aquests informatius d'avui a través de radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobem demà, on, recordeu, tindrem una eh, sessió eh, extraordinària del ple de Palafrugell al voltant d'aquesta sentència a partir de dos quarts de vuit. Nosaltres ens retrobem demà, però, a la una del migdia, que passeu un molt bon dia.